Підбадьорений очевидним співчуттям і увагою судді, Блад відповів, як того вимагали від нього, що він згоден стати перед судом Бога і країни. Після цього клерк, помоливши, що Бог допоміг ухвалити справедливий вирок, викликав Ендрю Бейнса, наказав йому підвести руку і відповісти на обвинувачення. Від Бейнса, який не визнав себе винним, Клерк перейшов до Піта. Той сміливо прийняв на себе вину, і верховний суддя пожвавішив. «Ну, це вже інша річ», – сказав він, і його колеги в яскраво-червоних мантіях закивали головами. «Якби всі були такими впертими, як ці двоє бунтівників, то ми ніколи не закінчили б своєї справи». Після такого лиховісного зауваження висловленого холодним байдужим голосом, від якого здригнулися всі присутні, підвівся Поліксфен. Багатослівно виклавши суть злочину, вчиненого всіма трьома підсудними, він докладніше зупинився на обвинуваченні Пітера Блада, справа якого розглядалася першою. Єдиним свідком з королівської сторони був капітан Гоберт. Він жваво змалював обстановку, в якій знайшов, і арештував трьох підсудних разом з лордом Гілдуєм. Згідно з наказом полковника, він одразу повісив би Піта, але від цього його отримала брехня підсудного Блада, ніби Піт Пер, особа, яка заслуговує на увагу. Коли капітан закінчив свої свідчення, лорд Джефрейс подивився на Пітера Блада. «Чи є у підсудного Блада?» «Запитання до свідка. Ні, сер. Він правильно виклав все, як було. Я радий, що ви визнали все без лукавства звичайного для людей вашого сорту, і скажу вам по правді, що викрути тут вам не допомогли б, бо зрештою ми завжди доб'ємося правди, будьте певні». Бейнс і Піт також визнали правдивість свідчень капітана, Після чого верховний суддя, полегшено зітхнувши, сказав «Ну, коли це так, то, ради Бога, не будемо зволікати. Попереду ще багато справ». Тепер у його голосі від лагідності не залишилося й сліду. Губи скривилися в презирливу посмішку, тон став різким, грубим. «Я вважаю, пане Поліксфен, що оскільки факт підлої зради цих трьох негідників доведений і навіть визнаний ними, то нам більше нема про що говорити. Але тут пролунав рішучий навіть якийсь глузливий голос Пітера Блада. З вашого дозволу, сер, ще треба говорити і говорити. Вражений такою зухвалістю, Джефрейс дивовано глянув на підсудного і поступово вираз подиву на його обличчі змінився виразом тупого гніву. На яскраво червоних губах судді З'явилася неприємна, злісна посмішка, що враз спотворила все обличчя. «Що? Що, негіднику? Ти хочеш, щоб ми марнували час на вислуховування твоїх нікому не потрібних побрехеньок? Я хотів би, щоб ви і пани присяжені засідателі дозволили мені виступити на свій захист. Ви обіцяли вислухати мене, ваша честь». Ну що ж? «Тебе вислухають, негіднику, вислухають!» Голос судді скриготнув. Йому стало важко говорити, і на якусь мить його скорчило. Тендітною мертвотно-блідою рукою, на якій блакитними лініями позначалися вени, він дістав хусточку і приклав її до губів, а потім до лоба. Дивлячись на суддю очима спеціаліста, Пітер Блад зрозумів, що того зараз скорчить напад. Руйнівної хвороби Вас вислухають Вів далі суддя Але Який може бути захист Після зізнання Ви розсудіть самі Ваша честь Власне для цього я тут і сиджу І ви також Зважте Панове Сказав Блад Переводячи погляд з судді на присяжних Які нерішуче засовувалися під сміливим поглядом його блакитних очей. Напередодні суду, лорд Джефріс звернувся до них з такою промовою, яка вибила з них рештки мужності. Навіть якби вони самі були в'язнями, обвинуваченими в зраді, то й тоді він не міг би поводитися з ними крутіше. Пітер Блад сміливо заговорив, тримаючись прямо, впевнено. Він щойно поголився, і його перука хоч і без завивки була охайно зачесана.